Пізнала свою однокласницю Валю. Зайшла до салону і привіталася. Їй відповіли, і автобус рушив. На передньому сидінні коняли два хлопчики років по 14. Поруч із Валентиною сиділа молода жінка і дивилася у вікно. Салон був завалений мішками, ящиками з картоплею, капустою, помідорами, яблуками. На сидіннях лежали жовті гарбузи. «Це моя молодша сестра Таня», – сказала Валя. «Чоловіка мого ти ж знаєш». «А це наш Валерик і батюшки нашого сина Ігор. Гоп-компанія. Їдемо на базар. А ти помагала матері буряки копати? А чого ж сама?» Син у школі, в чоловіка сесія. Марія сіла на вільне сидіння. «Це він і досі там засідає?» Жінка скосила в Маріїн бік насмішку очі. «Усі депутати чула, покупляли машини. А твоєму що, не дісталося?» «Як бачиш, не всі. І далеко ж ви зібралися?» «Далеко, аж у столицю нашої батьківщини», з викликом сказала Валентина. То ви в Київ їдете?» – зраділа Марія. «Ні, в Москву. Вони наші купони «Хахлобаксами» називають. А що, столиця нашої батьківщини – Москва?» Марія повернулася до Валентини та відвернулася і кинула дражливо. «І досі. Ми з нею ніколи не розлучалися і не розлучимося. І наша церква буде одна». Батюшка сказав, що ті, що відділилися від от церкви руської, неблагодатні, бо там іде служба Божа українською мовою. А це гріх. Тобто молитися тобі рідною мовою – гріх? А де записано, що можна нею молитися, – зірвалася на крик Валентина. А де записано, що всі повинні молитися чужою – або якоюсь одною мовою. І що лише ті церкви благодатні, де звучить російська мова? Не знаю. Нас батюшка спитав, як будемо далі співати? По-руськи чи по-українськи? Ми сказали, що по-руськи. Яка різниця? Він нам категорично не дозволяє переступати поріг українських церков. І благочинний приїжджав, казав гнати палицями кожного, хто хоч починає балачку за самостійну церкву. Напевне, він таки ж благочинний, суцільна на ньому благодать, коли такому вчить людей. До чого ж лише дійшли попи імперської церкви? Марія спохмурніла. А як же ж з ними, коли вони зробили розкоп? Та це ж один народ, одна держава. А вони що зробили, ті націоналісти? Ворогами нас поробили. Там в Москві усе чисто є, а ми старці старцями. Це дуже цікаво звучить. Старці везуть багачам своє добро. Грецько бабі рідна тітка. Такий це один народ. А як же не вести, коли курс рубля у двадцять раз більший, ніж вашого купона? От мій ледь достав бензину, аж у область їздив до знайомих. Та куди ми варті без Росії? А ж, раби не можуть без ярма і батога, зітхнула Марія. А мені, дофеньки, самостійна чи не самостійна? Озвався й чоловік, що мовчки слухав суперечку. «Мені, аби, жість не хороша. Всі люди зараз їздять в Москву підробить, бо там добре платять. І на будівництво їздять хлопці, і на інші об'єкти, бо їх тільки п'ють. Зараз вся Москва забита нашими людьми. Таке вже наймецьке нутро. За це нас і зневажають вони ж у першу чергу. Валентина ображено стисла губи. Нараз спливла недавня сцена на київському вокзалі в Москві. Вони продавали ранню картоплю, м'ясо, борошно, цукор і навіть свіженькі вершки. Москвичі ходили між щільними рядами тих дарів, привезених із України, бабралися них. Поруч сидів рудив, лахміття, зодягнений прохач, бренькав на балалайці і волав, «Нас, хахли, що так ніка дані любілі». Підвівся, підійшов до них і несподівано вхопив її за груди. «А та сісастій була», – реготнув, уголивши жовті пеньки зубів. Валентина вдарила його по руці, чоловік теж обурено подивився на родого. А той раптом зірвався на крик та брутальну лайку. «Ти на каву руку підняв, хахол вонючий? На музиканта? Да ми ваші кров'ю іще газони польем». «Якщо не зіп'єтеся», – відказав хтось чіткою українською мовою. Той епізод, що зринув у пам'яті, мов би торкнувся якоїсь болючої струни. Валентина спохмурня. А для чого дітей з собою взяли? Чого вони не в школі? Хочемо по Москві їх повозить, у мавзолей повезти. Батюшка дещо купити для церкви просив. І малого теж у мавзолей повести. Ясно. На дядушку Ілліча подивитися. Висадіть мене тут, попросила Марія. Он вже автовокзал. «Спасибі». «У тебе адрес не змінився?» «Бо я колись у батька твого брала. Десь у мене в блокнотику записаний», – кинула на прощання Валентина. «Не змінився. До побачення». Марія провела зелений автобус довгим засмученим поглядом. Олена проспала довгий день а ввечері подалася на вокзал. Ніч провела у збудженому настрої. На Київському вокзалі в Москві її ніс натовп. Від того, що її штовхали, тисли, почувала приплив сил. І раптом в ухо вловило щось надто знайоме. Олена стрепенулася і зупинилася. Коли невеличкого зеленого автобуса стояла жінка, плакала і примовляла. «Ой, Боже ж мій, Боже! Та як же ж мені їхати додому? Та що ж я скажу? Та звідки ж мені їх виглядати?» Олена зупинила на ній уважний погляд. Жінка стояла в чорному панцирі. Олена підійшла і запитала, «Що трапилося? Чого ви плачете?» Жінка почула рідну мову, стрепенувалася і зупинила на ній виплакані очі. Гора сталося. Ми приїхали сюди на базар. І десь пропав мій син, його однокласник і моя сестра. Вони втрьох, поки ми тут продавали, поїхали подивитися місто. І оце вже три дні немає. Куди ми тільки з чоловіком не ходили, де тільки не шукали. Я зверталася вже й у міліцію, а вони й слухати не хочуть. Кажуть, у нас своїх проблем хватає. В Москві кожен день людей ворують. Ой, що ж мені бідні робить? Що робить? Як же я додому повернуся? І що скажу? Я ж посиві від горя. Не переживу. Олена прикрила повіками очі і провалилася у видиво. Побачила вулицю, два хлопчаки і жінка сідають в машину. А далі бачила яскраво освітлену кімнату, схожу на операційну. На столах побачила окривалені голі людські тіла. Жіноче і два хлопчачих. Почула веселе, якесь мовби радісне. З них забрали внутрішні органи. На землі всім торгують. Олена відключилася від видива. Вона відступила на полохану і сказала вистудженим голосом «Їдьте додому і справляйте по них поминки». Жінка закричала, а потім, мовби би, завила. Олена пірнула в натовп. В центрі цього разу було малолюдно. Ходили бородані в екзотичному одязі, жінки з холодними відсутніми лицями, Звучала тиха індійська музика. Мах зустрів Олену в довгому золотисто-срібному балахоні і уп'явся в її губи своїми тонкими синіми. Неприємний запах його тіла не пересилювали навіть дорогі парфуми. «Услышала віленія свише?» «Ето очень хорошо». Він обняв її за плечі і повів до свого кабінету. Такої честі мало хто удостоювався. Олена була на особливому рахунку. Прочинив двері до кімнати, химерної і відразливої водночас. Стеля була вифарбована в темно-синій колір. На ній світив жовтавий серпик місяця і зорі. По центру було намальовано коло, в якому яріла шестикутна зірка. У кімнаті горіло кілька свічок. Бриніла тиха музика, схожа на еротичні постогнування. Звідусюди дивилися скульптури якихось потвор, чучела вовків, тигрів, лисиць, пантер, людські черепи. Звідки ляз приповз змій. Олена гідливо скривилася. А вот этого не надо, сказав Мах, і мертвятіна здесь не пахнет. Іди сюда. Він ліг в поперек широкого ліжка, Змій виповз слідом і скрутився. Мах погладжував його лескуче, холодне, як лезо ножа, тіло і розмовляв з Оленою. Вона опустилася в глибоке крісло. «Мы очень довольны тобой. Я ежеминутно прощупываю Малороссию. Все идет по высшему предназначению. И братство работает, и множество сект, да проповедников, каменщики у руля». Винбадо значно засмеялся. «Да, некоторые только сползли с дерева и учат нас», — сказала Лена. «Пусть учат». Это очень хорошо. Значит, есть кого учить. Махошкирив желте зубы. Космос жаждет именно эти души. Вин нахвылю мок, а тоди снова заговорил Тебя и всю киевскую группу центра ждет очень тяжелый труд. Мы давно просчитали на энергетическом, ментальном и психологическом уровне, что та общность, предыдущая, негармонична. Нельзя было объединять Прибалто с грузином Молдаванина с Чукчей. Слишком грубое единение. Нужен новый вариант. Для этого подходят только славянские народы, Русский, белорусский, малорусский. Что одно и то же. Ну, и может еще какие-то азиаты. Новую общность будем делать уже теперь. Разработаны тончайшие нити, которые, как в гамаке, сколыхнут новую общность, новый союз. Без Украины он не состоится. Она в этом единении, как скрипка в оркестре. Для этого нужен подходящий президент и подходящий Верховный Совет. У вас на носу перевыборы состава. Будет пущен в ход все. Нужно уничтожить их бредовую независимость. Работа идет. Экономическое давление Нужные люди внедряют во все структуры и все рушат, ломают. Ну а главная работа ведется на невидимом плане, которую делает центр. Космос требует великого единения. Националистических пауков мы должны вытравить. Тебе это искусство известно. Маг розреготався, уголивши жовті зуби.